Bona bueno, mirari, eh, bihar eh, oiartzu nirratiak amabi gehi bat urte egiten ditu. Urtsi, esan amairu urte, ez dela ezer kostatzen. Ez, ez ez ez ez ez, amabi gehi bat, nik zenbaki joa nik ez usaten. Bueno. Ez dakit gure gombidatuak oipadak ite. Eskatu urbildu, eskatu es, claro, urbildu. Ur ur eskatu urbildu. Urbildu! Vale, urbildu zakez! Vale. Urbildu zakez! Urbildu zakez! Bueno, gombidatuak <laughs> ditugula, estudioan gurean, ze oiartzu nirratiak amairu urte betetzen ditu honetan. Amabi gehi bat. Amair urte, berretzun dituguna hortan programa berri bat izango du. Abai. Bai. Ah. Eta izen nahi programa horrek oi kimatzen. Eta, bueno, ba, bertan ditugu aurkezliak, e, sortzaliak, e, batetik endika, bestetik julen, eta bestetik asier. Egunon! Egunon! Egunon! Bueno, lehenengo galdera, nom noa sortu zitzai zuen e, hartzun irratian programa bat ikeko idei, oi? Bola, ba, bia li zenuten etxeakarta bat, Bueno, etxe guztieta pentsatzen dut, eta hendika komunikazioa audiovisual bizual ikastan nahi denez eta, bueno, izketako it, it, kogua badakagunez da ba. nik hendikai proposatu nioen eta ongei luizu zera joan ideia eta beste asier eta asierrola izango bendula eta hola, antea da Bueno eta eh, saioan ideia bai baino, nondik noa zer da eh, saio hortan entzungutuko? Bueno, va a llegar a igual vagani, ba, yo un duda gello, jo, gai jorratu posible en Jon Irrati Saioan. Yo ja, itzein da lehenengo bilera tanta ola ingenen itzunian, para que en un posible bat, ba oihartzungo ba, pertsona desberenak gonbidatuz ta pos beaien bizitzako ba, kontatuz, es. Ta bueno, idea gustatu ziguen ta aurrera ematia era egin. Bueno, eh Hortaz gain, esan eh, dugu, hasierrola izola falta dugula, eh, lau izango zeate, lau mutil, beste laba moran tenetzako urtzi. Bai, bai, bai, nik zean inun hemen, rianan tangan nola, nola, atzo, erreien azaduz, eh, no? Ez? Bueno, neska amatokaren! Neska amat, ez altute konbentzio. Egia zanei dugu, inorri porkozatzen dugu, norbat ya <güls> no, animatzen bada. Nolaki posiblia da, ez, ez, ez, neska bat ekarri uste dunea? ya animatzen bada guk, ozein laguntza eskartuko guk. <güls> Aho, txarman garri bat, zurrie e, bezala minunik. Bueno, izena esan dugu, oi hartzun kimatzen izena nondik e, pintxatu zute, o nola sortu zute. Bueno, <laughs> izena guau, historia, zera gure... <laughs> es que me ez kemen kontatzea ezagit, ez den oso indiskretua. Kontu ze, oi hartzun guztia aireitzen, eh, kontu ze. Ba, ez dugu, esango garra zauria zertik a mignon, inazio horretegi ondila nomenez. <risa> Adiós, dena santzute <risa> <risa> Bueno, mendikan agur bero bat inaixoli, eh? Oi da, gai, dena santzute <risa> <risa> Bueno, hortaz gai azkain... Hania, <risa> esi errenosaba, eh? Hortaz gai, sango dugu, larun bat goizetan ordua, mutilak Amaiketan, amaiketan digik ama <risa> bita Zu zen ean, hoki bat, larun batero eta abertzemuz Asteontako gombi nola anola, kuñaik ez dugu niñ, eh, aurrera du zein den, entzule guztia jakitiko? Rianao. bere tanga milatu nago da. <risa> bueno, eh, Juan Ramón Tapia izango dugu. Eh, beste batzutan eh, pentsatzen egabroango saioetako, mina bueno, asteko hiruitzen zaigu, egokile izango dela. Ze, <risa> ze, ni sí. Rian Antanga kine ben eh, vueltakana milet. Bueno, Komparatuko zue gu... Rian Antanga, jo, Juan Ramón Tapia. <risa> Bueno, lagun guztiei ere abisatua edukiko zutela, eh, bueno, amaiketatik 12 ama eta oiartzun irartea nahiko zutela, ez? Uste. O bai, jaki jak goite, baina pentsatzen zabalduko denak, dugu, illa, zabalduko illa, dugu. Ia denak balma tratamendzat, sea lesaka denko diela. Bueno, subesela mirarri. Haindik amaika amaiketan oraindik, sea, tindakan kanpainaren gozteko modua. Eh? <laughs> bueno, izango dugu webgunian jarriko dugula Asteroentzungai, printzipioz hau esperimento moduan. Bai, ba, gure ez dakiguen da, capazak izangoan abondo aurre atetzeko, ba erabakienun, ba Ustaian probatzia larun batero ta bueno, ba, ginen hemen, pues iraiatik aurrera baino genura temporada berri bat. Ja urte osokoa. Bueno, ba, eskerrik asko irurai gaurkoan oihartzen erratean izateatekan, gure parte izateatekan. Eta, bueno, ingen unteialdi hoi erantzuteatik. Gure aldetik, bueno, ilusi hon hartu degula saio hau e, higia, eta gure e, laguntza izango zutela. Mila eskeresko. eskeresko. Eskeresko zuen. Beatzin milimetro para belo Burnipuska bat besterik ez da Beatzin milimetro para belo o no.